بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیانی ما یجوز من الكذب یا کذیبی ذری دروبی چگجئی دی اعلم ان الكذبہ تیشتالی برورہ دروب چیدی و ان کان اصلی محرمان اگر چی اصل کدا حرام دي فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الْأَقْوَالِ ذَرُوبَ شَدٍّ أَوْ كِي نَارُوا بَاشَدَ الْغُرُورِيَّاتُ طَبِيحٌ بِشُرُوطٍ كَشُرُطٍ وَلَكِنْ شَيْءٌ قَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ مَا فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ كَدَارِ وَلَا حَتَّ كَدِ وَمُخْتَصَرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَذْكَارُ لِلنَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اي خَلَاي ويألتنا وضاحت کرده ومختصر ذلك أن الكلام وصيلة إلى المقاسد الكلام خو مقاسد تواسيله تنهوي الكلام ستواسيله فكل مقصود محمود هرغ مقصود تي أخوي يمكن تحصيله او داغ تحصيل ممكني بغير الكاذب بغير دا داروغنا ويحرم الكاذب في داروغوين تقصده وإن لم يمكن تحصيله او كتحصيله ممكنه الا من كريم فضروره مجابه الكريم بضروره صدي ثم ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا فذا المقصود مباحا وكان الكريم مباحا والكريم باهي وان كان واجبا او كواجب وكان الكريم واجب فكريم باهي فليس صفا جف شي او مسلمان د ظالم نه يريدو قد او چغ لاال اراده ده تتل کوئي او اوخ ذماري ه یا دمال اخي وختماو دففل مال ف کوو ا انسانو هم هو او د انسان نه تفي داريبارره ک یا دغه دمالبارکی نو زبل قذبوي ائ واجب ت به دروغ وئ چې ا داداخللو بل طرف بود د باتر ملگی د تو زبط بعض لا ب ب طرف ده او تخ دروغ و داداخل ل په دې څه خبره وایي؟ د روغ طرفه توهای. بل طرفه توهای. په دا بل کدی مو به اخفایي. واسو الا ان تعملوا ان تلونتم مسلمانو يا خاوهه ویچې ان ساري د روغ بوتوي. او ته زناوري ته د روغوت لو كان عنده وديعه كدثر امانتي و اراد ظالم اخذها اراده الظالم كذا في اخذها وجب الكري ب افائها واجب بدروفه فطوله هاي امانه بالكل نشه ما سره اوره ده غړونه راځه اوره دي یوړنی و دي په دروغه وال احوطه في هذا كله اي وريه خبرت دي ټولوګي توریه را توریه ومانت توریه ان یقصد بعرارتی مقصوداً صحیحا چنئے ارادتی فقبل بارستر صحیح مقصود لیسا ہوا قاذباً وچنئے قاذب نئی بالنسبتی ایلئی بالنسبتی دروجن پر کچی دن آنگا لئی وانکانا قاذب اگر چی زائی لفظ کم دے دروجنی و بالنسبتی ایلا مایف هم المخاطب او مخاطب چیسنگا فہنکی پر نزبسر آنیتم دے قاذب وَلَوْسَ رَكَبْ تَوْرِيَهُ قَدَيْتَ تَوْرِيَهُ قَدِيْهُ وَعَطْبَكَ اَمَارَةَ الْقَذِيمِ او بلکل دروغ ہوئی فطرح سے بے حرامل هذا الحال فطرح حال حرامل لکھ زرن باشد روا باشد فطوریہ بند جن را خادا سنگا لکھ او سنے دی یو دے کی پتکڑے دے نائے خوروارشی دیکھا نئے دې څو ورځې یو وخت خدای دې غړ کټلې دې کټلې دې کټلې دې کټلې دې کټلې دې له دې خیال دا چې دغه کټلې دې کټلې دې کټلې دې خدای دې غړ کټلې دې خو ټن دې سمور کټلې دې دې طرف څخه کټلې دې کوم ویځه کوم مثال په توګه راته توریا ښه ده ښه توریا واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث ام كلثوم رضي الله تعالى عنها ان سمعت رسول الله انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن النبي الاسلام وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس هذا قره دروج النبي دخل قومه يسلك صلحا في فينمي خيرا بيوط خير ويقول خيرا ينمي ويقول وریدی یو ته خیر چې دا <سؤال> باره کې هغه وي چې ډېر خسرې دي بیخي نیک سره دي خپل <سؤال> ته لګي روان شو دي وخا د ثيوري ما دا خلکو چې هغه وي چې دا لوی حرام دي او نمبر دی چې دغه خبره کې روان طرفونه دا وريدي دې دې اند کې دا څه ده زاد المسلمین <سؤال> په روایتن قالته انه قلسوم ولم اصناه يرخص في شيء من قلسوم مما ندي نوردي د اسلام چې راسته یو په شکې مم ما یقوله الناس اللہ تی سلاس دا خلق شسوئی زیبارا کی جات زیبارا کیتے دروغی وقت ابلیو زینو کی جات ورکتے تعالی الحربا یو جن کې دروغی جیہات لی ولی اصلاح الناس او دا خلقوں میں کیتے سلح کے کی لیکن دروغی و حدیثا رجل امرأته و حدیثا المرأتی زودہا سلیچ خضیتا دروغی او تی پی سی دکه دیوی دکه یعنی دکه دا توریدا دکه دکه او څه په غوږو دی دکه کاوږنه دی غوږ دکه اتله کدا چې موخه دکه دکه وته کیه ری پکی ورشته دا توریدو رکه سب د پیچی دی په خدا څنګه انکه کی مر تکې دی اوس خاون ګرځیو داب د زربې زری مو جری کی ډنګ راخلی ډوت نما شو مرا الله او رامندواله ما مر تکيه چې ټيله راتلو دورا مر تکره ما ور دي نو څو کډه خزب ز خير دي بي گزارو دي او ما شو مرا الله او ټيله راتلا <تصفح> سبحان الله دا دي دي بیا خين دچونه دا څو کډه شیخ په نماز کې او اسکه خاور نژه او بس وې دبي او دا نه زادا دا دور کفربني دا ور نه چراله جوړدار اخلاص سره ملاقاته دا غا سره غلیږي نو څنګه له کومه څه په اړه سره غلا نه چلو نه او کپدا سمخه باندې قسم وکړي دې قسم تبارك الصفقم دی تو وکړئ ان شاء الله تعالی ما په یله کلمه په اظهر راهې قسم دې کوي خو صحیح قسم دې کوي قسم ته خدای دې نه دی ته موږ توبه یې الله دې مارته دا دې ورلایسته بابل اپن بیاندت کہ ازوالی کی علا تصبت فکلاکواری بانی فیما یقوله ویحکی علاکہ چه کم شیئ نقل کیا و کم وی نواری کی تصبت بانی تیزی چه خزان پی برابر روا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمُ کتاب المرء کذباً دیو سلید ضرور پردا کافید ایو حدیث بکل ما سمیت جستا اور یا غوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حدث عنی بحدیث چاہت زمانہ یا حدیث بیان یا را انہو کذباً خوات فتر جدا دروز حدیث تیادیوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم فو احد الكاذبین یا فو احد الكاذبین یو خدای رجا دروغه جوکره دے او گینددار چینه دا ورو نہ پنکې نو دیم ګردد کاریک دے لکه څنګه چې اوګورون کې کارې مو دروږي امن کا روا علی متعمد الفری تبوہ داونی پر موضوعی حدیث بس صرف د رد پر نه کلکې قضیه نو وايي چې زیپ حدیث په اړه شریحسته چې زه او په او په عمل کې عاقلته نه او نسبت په رسول الله تن کې صلی الله علیه او دا زغف تکی شدیج نئی زغف تکیسا نئی امانی نووی اللہ علیہ رفکار کی ذکر کرو اور یہ بھائی وعن اصلا رضی اللہ عنہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و این نری زغفت و امانی نووی رحمت اللہ علیہ وسلم حدیث سے نو اما حدیث و نحیط زعیث منظور نعمانی سے بوئی منظور نعمانی سے خواہ علی موکانا ان نحیط زعیب تے و سب درسی ملک اللہ یہ نحیط زعیب بن عمل تے دن آنے مزہ تو رہ جنگ ہوئے اگل سارا احسنت کیلئی دیئی وائے ہاں اتما فرمائی کہ اوخذی ہوئی یا رسول اللہ ان لی زر آزما زر دبن میں لفحل علی جنہ انتماعیس گنائی ان تشباط من زوجي غیر اللہ یعطینی کذال مول موړو کار کوم خپل خاون نه په غیر داغ باندې کیماله راګي کیماله دنه زریه عمر فرات ولا هغه ني راګي او باندې ذرې کنه بری ته ذرر شي بهغه ذرر شي کنه وخت دا وې خو ني دا دې مخه دله برداشت اخیصه خو یاد راګا یادره خو یادې خو تر واځي خزال خاون ته پارس یا وقت دی مسلم دی یخدیک قضاشی غل خیر درست د حکم او الله ان الصلاه کار درنه کتاب موقوتا هغه ته یې فرمی ک هماتاب لقم من نزای مصلا و رباع ایملی ودش ودشا الله غفور رحیم دی قضا دیو که خیر دی الله غفور رحیم دی قضا دیوږي خیر دی کنه بری دا بلد ما یو برابر یزل ارته پکړه راو نمبر دو یو جوړ نن د خپل پښتنې راړو هغه ولرښلا فته له ورکړه لوګه تاسو ورته ماته پښکر دې نه یې څامړلې انځته یې مور دې ور وساو کړل دا دا یې ورته تاسو ته دې مور دې ور وساو کړل دا نه برداشت به شي بیسګام ری وای چې پلانای جنګا خفر دغه دغه دوي ذرك استند تركنا تنويك استند قطا دو وجي ترك استند ايش كلام ديما اذا بس نيستو ينان استند اصحاب البيداجي يقول هذا الدين كان وجي تندا لاشدي لاشدي داسدي لاشدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد الرسول الله فرمائي المتشذب والنبي اسلام توي لم يوطا ظن ورت کاره کو اونکې دا اوس چې درې ور کالاې سو دا زورې لکه د دوه جانې د دروغ شوولېڅنګه یو خو دا ش والله ورک ل دی نو دا دروغ دي چې د سره شته او بل دا چې په شی ماتهې لا دی نو دا لکه دو د دروغو جانې تشبویش لکه نه دبل دروغ دی دا لکه دبل درو دی تش دی هوول لدي شبعا شموان اخکارا کی ولیسد شبعانا علا جمون لیوماناو هاونا انو یظهر انو حسن له فضیلا مالا فضیلت حاصل دے ولیسد حاصل علا حاصل, ن... حاصل ولا نئی نن... و لابس صوبے زورن ای زی زورن و هو اللذی يظور والا الناس بی ایت زیابی زی آل الزہد خ... اے اے اے لابس صوبے زورن سدے شو سڑے زان آل الزہد من پر مپر از ګران دا چې مپر از یارو غږی کړ امه من منغه مليان خزی اسی پکې وایي مليان من منغه مليان سبحان الله ابو لنې يا اهل سرب مال داران دا غدان خړچې داږي دې ایڅه د کنګال به کا پاکستان نه بيټه بيغطر به الناس وليذ هو بتلکه صفه وقيل غير ذاردين لو كان ريمان غري والله وعلى باه او باب دی تو بیان د خواری د حرام واری دا زور کې د دروغ شہادت قال اللہ تعالی یتریبو قول الزور دروغ دینا نمجان ساتی ولا تقفو ما رئی صدق بیلم وقال تعالی ما یلفظ من قول اللہ غیر قیونتی وقال تعالی اِنَّ رَبَّ ذَلَبِن مِنْ سَعَادُ وقال قال قائل رسول اللہ رسول الا انبهكم باكبر الكبائر فاكبر الكبائر نخم قلنا بلا يا رسول الله قال اشراق بالله يوم وحقوق الوالدين مرضلنه فرماني وكرمتكي ان فجلسه ابي اسلامي فكي قال غوريون رانيشورو فقال الا زور الا وقال زول الا زور فما زال يكررها حتى قلنا بار بار داوي حتى جملي له تهو سکتار مانچ ديتشه لا تو سقطت كاشسوي شتنه به سم دا رښتکه دبش له دې نظر نه انا قول زور انا قول زور انا قول زور انا قول زور ذرو ويرا کو ډېر صح ګنا ده camera واي هو دا په بيان د حراموالي د لانات دی او انسان معين معين چې نیراغله په شراقي شراقي نیراغله نو معين نه نيتی تابنوا جت خپلانی الله نتیه او خو خوږه چاو ګدارانه پیډي انیا به خبرات او د اباتن ساعیت او لانات لاناتری وایو تابنوا رسول الله ده د علی بیا ته قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کړه ورسلوه منح علی فعلی یمین چاټ قتم کو په اوثي باندې د ملت غیر اسلام مقابله متعمذن فوق ما قال کدا کار شي د یهودی مخه او ته په تر جنا کار شي په کدا کار شي د یهودی او ته اسلام صحابه یې چې دل اثر وې زبېې ما کدا کار او ته په دې خبره ده صدا اول وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَعَنَ الْمُؤْمِنَ كَذِبَهُ وَالْمُؤْمِنَ بِالْعَذَابِ سَبِيلًا تَأْوِجُ وَتَرْغُدُ كَأَنَّهُ قَدْ قَتَلَ سُمَرَ جُنَادًا سوال مقتارب الاغراء غالي ويزيد ولي العرض دوائي باب تعليم لعن الانسان بالعين ولم يلعن يزيد بعد موت سوال مقتار الاغراء غالي كلتو لگا خطا لشي صحوا دا صحوا دا شرقات کی برتراشی ولان لا التوق في شاني لعنت الله عليه وعلى اخوانه ولا اعوانه يزيد لا التوق في شاني لعنت الله عليه وعلى اعوانه يبقى دوم لعنت اعوانه یو په خړې ما ته یزيد بارے څه نه لټ کوماله څه کې دی له افلانې او تفاصل کوې ما ورکیږي جواب ورکل جواب ورکې کوي نه موږ ته حاله همدا ومن تپوس کوه چې الله او قیامت کې راو تپوس کوي کیامت یو تپوس لرن کي شیطان په دې دانه په لاره کې نووي پیدا نه محشر کي بکهي قبر کي بکهي وي نه نوته صدې کې لته کارو به چې ته تپوس به کړو نو ماته بدوي وې وسره ته په سر متر دوا بارې تپوس کوي جنازې نه په سپځه متر دوا بارې تپوس کوي زه په شي زداه او ابي د زمين راځي کي ما او کي به ما دي رو دستا دي کی دروازه مې مالر سبب تاسو یو کا بیا وته بیا راځه ما دینو کا دي ته خلک دین وې نه من نبیو کا ما دینو کا سبحان الله مر رب پروا باندې پروا کله وې خبرو کې په پټل لا پټل لا چلې لگا سبحان الله پڑھیه وایي مالا الہی رجب الله ان رسول الله صلی الله ما له صبح کې تدبیر خبرې کوي پدې مې او مزبون روان کړو یو وخت چې تیارو کې لعنتی من الملعون ملعون سوغدی لعنتی سوغدی ذرا حدیث دوملیک جما کړی لغیما ناګان قران کې لعنت سور واستعمالله ماضی سور مستعمل دا مصدر ور استعمال دی مضارع ور استعمال الله تیرځ ویل غل ان علی کلانتی خدای دې د رجسٹر کې را رښتې ده لعنتی کون من الملعون ور دوک لعنتی کون او په هرده کې من الملعون لا طلب کیو یو راجل تاسو یو کې کنا دو با دل آغا درکم اقبل دلان لگه نبوه چهو مراتی پلانکه بای پڑیه بای موضوع مدل درک رکی دی موضوع با کوا جمعه کوا جمعه کوا یا جمع وقتی بایگه مان واسا رکیه اوزائی بای اویی دائی, دائی. کتاب بجی من الملعون درکو لعنتی کون اے من الملعون یعنی لعنتی کون آغای لان دے اشیع تاو کرنے جو لان دے تکیوری کا اکتوری کا او کے فلانکی ایسا ترے شور ہوشا پھر ایش دکارا فدیبار پڑیئے بائی نبی جائز دیو اشتنید پارا این یکون الاعان صدیقی ریو الاعان نہیں چلی لانتو ناوی جگ محنان علی جردائی رضی اللہ وانو پارا پارا رسول اللہ صلی نبی الا انون بس سفارشانی ولا شھدا یوم القیامه وایہو عن عمر کرم گنہ دہی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغفر اللہ اللہ ولا بغلہ او اول ما لعنت موای کی اللہ اللہ رحمت دیوان غضب دال دیو اللہ دی کو شکر ہے کا وایہو دا موہو مومن تو عالی لانی فاحش نی بدی نی بدی پچ خبر کونکه پاحش دی ہے کونکه اونکی ذکر رواسر الہ سو یسیل په لگی خال کو تناشکی خدای دې هرکه دې هرشی دې تیر دې لاله جیره دې یالت په داسې اوسن کی بربند ننګا تیر وتاي ورابل یو دې چرپدی باندې ای الوا یو چې خدا الوا واکړي الوا الوا راډاکو ویلان دې به کرڅ ورته الوا اړیو موږ منډه کوله ورغسته کورداګه خدای مغړ کا جګر شي فلانت کی وې کړیا فلانت اصل نه موشریکان فلانت اصل دی اکل سوخې شي وراوچته هغه پهړو ویچې دا یو شي موشری کا اکل ونه شي اکل دی لمنذ ذلك لديه الليل فيه وفنجازه بعد الشيء وفنجازه بعد الشيء وفنجازه يا الحمد لله إن العبد إضال على شيئا بنده كفيش لناتوي تستعد الى السماء دل علات اسمان توخي فتوغلا كو ابواب السماء دونها دروازي د اسمان او تبند كليشاني ماخطا ثم تذهب الى الارض يزمك ترى فتوغلا كو ابوابها دونها يزمك دروازي ولا ماختبنيش ثم تاخذ يمينها و, و شمالها في طرف تمندج دال عرفت فإذا لم تجد مصاغه جزاءت لول و نمي رجعت الى الذي لعنا راقش عهدت لناتوي لشيء بين كان اهل ذلك دي اهلي غير هذا الا رجعت الى قائلها کنی دی راځه به تا ته کیږي قایل تکی او یم کیږي وای ها سبحان الله ان رحم رضي الله عنه و قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الاطار او امراه من النصارى يوحنا صل الله عليه نا قد بو خانه فاذرت ذات غروه فلانته دي تلانه تلو ديپ شوو له قسمه هذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي فقال يخذوا ما عليها دی په دي اوه غلانت وه په دي اوه چې سږي داوا لې و دغه د اړې له پهین نام ملعونه په دي رات ویل شوی کال امران په کان ني ارى یغوګه زاره اوسې نه لاخر تمشي چې ناس بخل کوی چې چا ته تعارض کوی دا لارتو لږه سالا لارتو لږه اا هم ملعون لشي دی لکه نومال جنه من الجنۃ والناس کړه دا د توګیر غشیطانی مګه وکړه شیطان کی شیطان شیطان کی شیطان جی نوح ته په دهغه کې دې لکه تایم لعنتی له هغه څخه راغله دې غوا دا په قیاس جوړه غوا دا قیاس موږ جوړو شیطان ته بل ورشي ان علیک لعنت ای لا یوبد دې دا شیطان ورسلو دې سو مې رب دا وګورم دل له ما ته په وَعَنْ عَبِي بَرْضَتُ عَلَيْهَا وَعَنْ عَبِي بَرْضَتُ عَلَيْهَا یویندر وَعَنْ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ قَعِبَانِ الْقَوْمِ سَعْمَانُ اِذْ بَصُرَتْ اِنَّذِي نَوِي رِسُولَانِ مُرِدُ وَتَضَائِقَ دِهِمُ او بغرض وني لا رتنگوا تنگوار راسه بدي ولا غيره غير موجود النار تنگوا فقالت نبي حل حل نبي الرسول بالذكر النبي هم بالديرن فقال اللهم العنفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاهرنا ناقه على علانا موسر بأغو صلى لي في داري دارتي حل كلمه زد... كلمه الجذر ابل واعلم ان هذا الحديث قد قلتش... يشتقله دا حدیث کې څه ښه شال دي ورې معنی مشکله ګرځي کې یو ورایښ کالږي کوم شال حقت ان تصاحبهم تلکن ناکا جميع تصرفات النبي <سؤال> وليتتي الناس <سؤال> يرون بها لكنه ليست دائد خر سواءنا دعيد على لنا ذهب سرنا غير صحبه النبي صلى الله عليه وسلم فليس من سر النبي بل كل ذلك وما تاو من تصرفات جائز لا منع من من نشي الا من مصاحبه صلى الله عليه وسلم بها نبي الاسلام تمام الارتقاق في الذين على النبي لان هذه تصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منا لا تقول جائز بعض جمله رسول فبقي كان بعض من سر موټر به سامان کې جتنا غنوري نو به چې دا نه پاتې شي که خرڅې یې په چا باندې یا علي خريې هغه دې دې لكه دا ماته څنګه چې دا بالکل څه استقباله نه سبحان الله وبحمده الکه نن دې را دې اشتركوا <laughs>